da laganini bauštelica Rad, rad, rad i samo rad kako kaže naša Rijana u ovom uvodnom džinglu. Dragi slušatelji, eto nas u još jednoj laganini bauštelici. Danas kao i uvijek pričamo o studentskim poslovima, projektima i startupovima, a današnja goša je Maja Ušić Staraj, izvršna direktorica udruge Delta, udruga koja promiče kulturu aktivnog građanstva i zagovara interese mladih. Dobro večer i dobrodošla. Dobro večer i hvala na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali. Vi ste izvršna direktorica udruge Delta. Čime se udruga točno bavi? Koje aktivnosti provodite? Udruga Delta je udruga koja postoji u Rijeci već 10 godina i bavi se promicanjem aktivnog građanstva u zajednici i veliki naglasak stavljamo na mlade. Tako da većina naših aktivnosti su informativnog tipa, a najviše zapravo edukativnog tipa za mlade, ali i ostale nekakve aktere u zajednici koji su povezani s mladima. E, na koji način potičete mlade da se uključe u aktivnosti lokalne zajednice i promičete kulturu aktivnog građanstva? To radimo na različite načine i imamo više različitih projekata, ovisno naravno o nekoj specifičnoj temi, tako da svaki projekt je jedna jedinstvena cijelina koja ima svoje aktivnosti, neki put onda radimo sa srednjoškolcima, neki put radimo sa, sa studentima, a ponekad radimo aktivnosti koje su otvorene za sve zainteresirane mlade od 15 do 30 godina. Imate obilan opus projekata koji su trenutno aktualni u ovom trenutku su aktualni, što znači da su u fazi provedbe jedan veliki projekt koji se zove Volumen širenje mreža školskog volontiranja koji se financira iz Europskog socijalnog fonda zatim imamo Europe Goes Local to je projekt koji je namijenjen razvoju rada s mladima u lokalnoj zajednici i to je trenutno najveći projekt u Europi to je europsko strateško partnerstvo na tu temu imamo ovaj zapravo i čast i veliku priliku da surađujemo na tom projektu i također je upravo započeo Local for Youth, odnosno Lokalno za mlade koji je zapravo projekt u području strukturiranog dijaloga čiji je nositelj grad rijeka. Prvi projekt koji ste spomenuli je volumen, pa od čega se projekt sastoji, kako aktivnosti provodi? projekt je, znači, prije svega dvogodišnji, njega smo započeli još u 2017. godini i to je projekt u kojem je Delta nositelj, provodimo ga u partnerstvu sa udrugom Smart, osnovnom školom Vežica i prvom riječkom Hrvatskom gimnazijom. Cijeli projekt je usmjeren na promicanje volonterstva kod djece i mladih. Znači, u ovom projektu surađujemo direktno sa osnovnim i srednjim školama, tako da imamo aktivnosti koje su namjenjene i djelatnicima i srednjih škola kako bi koordinirali školski volonterski program, a Delta je specifično zadužena za edukaciju preko 340 djece i mladih u te dvije godine na temu volontiranja i naravno u sve to paralelno kontinuirano promoviramo volontiranje i među mladima, ali i u zajednici općenito na koji način, kroz koje aktivnosti to provodite? Znači, prvo smo se usmjerili na edukativne aktivnosti. Imali smo edukaciju za koordinatore volontera, znači za djelotnike. Zatim smo imali radionice u osnovnim i srednjim školama u kojima smo obuhvatili, kao što sam rekla, preko 340 djece i mladih. To smo dolazili direktno u škole. Teme su bile od toga što je volontiranje, kako organizirati i osmisliti volontersku akciju, do koja su to prava i obaveza volontera. Zatim Zatim smo uh, zaokružili priču tako da smo u svakoj školi pružili podršku prilikom organiziranja volontarskih akcija, a podrška je znači, od mentorske do osiguravanja financijskih sredstava da se te volontarske akcije u svakoj školi i realiziraju. I ono što nam sad slijedi, projekt uh, završava 30. svibnja ove godine. Imat ćemo zapravo nekako finale projekta, a to je da će uh, učenici ići na studijsko putovanje da vide kako se to radi izvan naše županije, uh, Imat ćemo u tijeku je natječaj za likovne i literarne radove učenika osnovnih škola koji će pisati i izrađivati likovne radove na temu volontiranja, a zaokružit ćemo cijeli projekt sa dva javna događanja koji će biti u travnju i svibnju za a, sve uključene, znači i za učenike i za djelatnike i rojitelje i za interesiranu javnost. Kroz te dvije godine kakav je bio odaziv učenika i na kraju kakve su bile njihove reakcije i dojmovi na sam projekt? Pa to je ono zapravo što je najljepše kod svakog projekta, to kad vidite povratnu informaciju, kada vidite da su ljudi nešto naučili, da ste im otvorili ja novi pogled, a ja, novi svijet. Učenice su pogotovo ovaj, jako dobro reagirali, puno puta nas je iznenadila Zrelost, uh, njihovog načina razmišljanja, ali prije svega ta njihova želja da pomognu drugome. Jako su senzibilizirani za uh, bilo koga koje je u slabijem nekom položaju, uh, jako vole volontirati u prirodi ili pomagati životinjama, uh, jako, jako motivirani i imali smo jednu aktivnost gdje smo pitali njihove preporuke i uh, svi su se složili da bi se svaka osoba, barim jedanput u trebalo okušati u i oni su uvjereni da bi svatko onda vidio da je to da volonter, volonteri nisu samo osobe koje daje nego da jako puno dobe nazad kroz međuljudske odnose i kroz taj osjećaj da su pomogli Dakle cilj je ispunjen uspjeli ste potaknuti mlade na volontiranje i pokazati imu biti samu svrhu toga Jesmo da, mi smo jako zadovoljni sa rezultatima prije nego što krenemo na sljedeće pitanje, uzet ćemo jednu kratku glazbenu pauzu. Maja, imate li kakvu glazbenu želju? Pa imam nekako zbog tog nadolazećeg proljeća, a i vjerujem da su udruge sa svojim radom na neki način donose malo tih zraka sunca, pa može onda Sun iz shining od Bob marley -a. Odličan izbor, mi slušamo Sani shining Bob Marley. Slušali smo Bob Marlija i Sunny Shining. S nama je u studiju i dalje Maja Uršić-Staraj, izvršna direktorica udruge Delta. Maja nam je u prvom bloku ovog intervjua ispričala ponašta o njihovom projektu Volumen. Majo, hoćete li nam reći još koju možda dodatnu informaciju o projektima Europe Goes Local i Local for Youth? može, to su također europski projekti. Local for Youth je, znači, kao što sam rekla, preko koji je upravo krenuo. To je projekt koji se provodi u području strukturiranog dijaloga, A to znači da se kreiraju projekti kako bi mladi mogli komunicirati sa donositeljima odluka. Zato i je nositelj projekta Grad Rijeka. A ovdje imamo jednu seriju različitih aktivnosti, jer će projekt traja do sredine 2020. A od toga ćemo imati 2020 aktivnosti koje su direktno namjenjene mladima, odnosno svim zainteresiranima. To su dva javna događanja. Prvo javno događanje će biti već ove godine krajem proljeća, Na našim stranicama će biti naravno objavljen poziv kada budemo imali točan datum. Cijela poanta tog javnog događanja je da dođu mladi i kažu koje su to njihove potrebe jer ćemo kroz ovaj projekt osnažiti sve udruge koje rade s mladima da bi smo mi kao udruge mogle odgovoriti na stvarne potrebe. Znači, ideja je da mladi kažu nama treba to, to i to jer to ne dobivamo kroz obrazovni sustav ili kroz neke druge aktivnosti i da mi onda zapravo kreiramo programe koji su specifično e, mladima namijenjeni i odgovaraju na stvarne njihove potrebe. Kako je procedura kad krene od mladih e, nekakav savjet koji vama žele dati ili nekakvu želju koju imaju, na koji način to dođe do samih donositelja odluka? Pa na do donositelja odluka jer će donositelji odluka biti prisutni tamo znači neće ići putem nekakvih posrednika, nego je cijela aktivnost zamišljena da to bude prava jedna dvosmjerna komunikacija, zato je i važna uloga civilnog društva koji provodi aktivnosti najčešće dok institucije kao što je grad Rijeka osiguravaju okvir i sredstva da se onda te aktivnosti mogu i provesti tako da je jako važno kod dijaloga da su svi akteri istovremeno uključeni, a ne da uvijek imamo samo jednu stranu, pa na kraju se onda ni ne dogode te promjene koje mi želimo. Projekt Local for Youth završit će uh, znači, sredinom 2020. godine, kada će biti također još jedno uh, događanje. Na tom događanju ćemo predstaviti rezultate, znači točno koje programe smo mi osmislili na temelju tih potreba mladih, tko će ih kada i gdje provoditi, te što će se događati nakon projekta. Tako da je svakako, imamo ta dva momenta za koje smatramo da je važno da su mladi uključeni. Jedno je da kažu potrebe, da se kreira i onda da zapravo mladima na kraju ponudimo vrlo konkretne stvari, a ne samo priču spomenuli ste da potičete radi uključivanje mladih. Ja bih specificirala to na studente. Na koji način se studenti mogu uključiti u jednu, jedan od vaših projekata? Znači, osim ovog spomenutog projekta Local for Youth koji će imati poziv za sve skupine mladih, pa tako i za studente, ono što mi njegujemo u Delti je, naravno, volonterstvo o kojem sam već pričala i uvijek primamo uh, volontere. Uh, jako su nam važni studenti, studentski populacija, jer e, radimo s mladima i za rad s mladima je važan taj vršnjački pristup, pa je onda uvijek dobro da, da, da mladi zajedno s mladima rade. E, nekako imamo preferenciju za studente humanističkih i društvenih znanosti, ali to nije nužno. E, vrlo često uzimamo studente pedagogije na praksu. Znači, to je ugovor na praksa za koje studente dobivaju i ECTS bodove, tako da imamo i različite oblike onda suradnje sa, sa studentima. Ono što prvo e, bih istakla da se svaki student može nama javiti na bilo koji kontakt koji je navedeno na našim stranicama, mi onda s tim studentom popričamo i vidimo koja su područja interesa od te osobe, koliko ima vremena na raspolaganju, kako bismo znali svaku osobu e, na neki način smjestiti na aktivnosti koje su toj osobi najinteresantnije sukladno našim aktivnostima koje provodimo s korisnicima. A u koje sve aktivnosti bi se mogli uključiti studenti? Pa imamo različite aktivnosti. Neki put nam treba pomoć pri organizaciji javnih događanja, to će nam biti sad aktualno u travnju i svibnju, imamo uh, izvođenje edukativnih aktivnosti pa vrlo često onda u pripremi studenti se mogu uključiti od osmišljavanja same aktivnosti jer imaju tu dobru perspektivu šta je mladima interesantno i potrebno, pa do uh, asistencije ili čak i samostalne provedbe nekakvih manjih edukativnih aktivnosti. Sad smo imali baš jedan slučaj gdje gdje smo organizirali neki coffee bar sa uh, učenicima, pa jedna studentica facilitirala cijeli proces. To mogu biti objave na društvenim mrežama ili pisanje nekakvih članaka za našu web stranicu. Tako da jako puno visi o interesima samih studenta, odnosno volontera. A da li studenti oključujete možda u samu izradu i pisanje projekata? Naravno. Naravno, to je nešto što ovaj, smo baš i, i stavili u naše strateške smjernice da je bitno uh, poštivati sva načela rada s mladima, to je taj engleski youth work koji uh, se zapravo bazira na tome da mladi su su kreatori procesa, odnosno da mi skupa s mladima kreiramo od početka od ideje do razrade, do prijave na natječaj pa do same izvedbe. Jer nerijetko možemo čuti da su neki naši poznanici možda na edukacijama, tečajima, pisanje projekata, ali u principu dok ne dođu u doticaj sa, sa istima, ne znaju ga napisati provest. Dakle, u vašoj udruzi je moguće i to naučiti? Je, moguće je i htjela bih istaknuti Evo jedna naša volonterka je u razgovoru spomenula, ona je baš studentica, da joj je ovakva prilika za volontiranje u Delti bila korisna jer je prvi put mogla primijeniti vještine koje je razvijala tijekom fakulteta. Tako da mislim da je to nije e, samo pomaganje nama kao organizacije, odnosno našim korisnicima, nego je stvarno i dobra prilika da se razviju vještine, ali i možda da se otkrije nešto što čovjek voli ili ne voli. Znalo se dogodi da ljudi dođu kod nas, probaju nešto jer su mislili da, da će im to biti interesatno i onda su rekli to nije ono što sam ja očekivo i nama je to isto super moment. Bitno je da se mladi ljudi nađu pomoću pokušaja, promošaja i uspjeha. Tako da svakako potičemo, ovaj, da mladi prvenstveno stječu iskustva kakva, kakva god. Zvučite kao neko koje je pun razumijevanja. Nije bitno da isprve uspije, bitno je željet i pokazati dobru volju. Tako je. E, vratila bi se sekundu na samu udrugu. Vi ste ove godine dobitnici i institucionalne podrške. Pa o kakvoj podršci riječ? Institucionalna podrška e, je podrška koja se dodjeljuje organizacijama koje već imaju određene uspjehe u svom radu, znači koje su prepoznate kao organizacije u kojoj se isplati ulagati. A to ulaganje vrši nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, jedna vrlo važna institucija za sve udruge i organizacije civilnog društva u Hrvatskoj. Oni uh, pružaju financijsku podršku za projekte, ali i ovu institucionalnu podršku. To nije projekt, nego je ulaganje u razvoj organizacije. Znači neki put je teško izaći za čaranog kruga kad bi htjeli napraviti iskorak, pokrenuti nekoje nove stvari uh, i iskušati nove metode, nova partnerstva uh, za koje je potrebno ulaganje u ljudske resurse. Uh, važno je, naravno, da imamo uvjete za rad. Tako da je to stvarno jedno jako veliko priznanje za nas uh, da smo na dobrom putu. Uh, u našoj prijavi smo istakli baš taj rad s mladima i ono što smo do sada postigli, pogotovo u području i općenito snaživanje e, mladih u lokalnoj zajednici. Tako da je to, e, rekla bih istovremeno i nagrada i prilika i ulaganje u razvoj. Lijep kada neko prepozna vaš e, trud. E, za kraj, e, na koji način mladi studenti, srednjoškolci, osnovnoškolci se mogu uključiti u vaše aktivnosti, da li kao volonter, da li možda sudjelovati u jednoj od njih gdje mogu naći više podataka o vama? Uh, sve relevantne informacije se nalaze na našoj službenoj web stranici uh, www.udruga-delta.hr, tamo su naši kontakti. Mi imamo sve informacije o projektima i općenito projektima, ali i o aktivnostima koje su u tom trenutku aktualne i u tijeku. I za bilo kakve dodatne informacije, evo kolegica Maša Ceki i ja smo uredu ured uvijek dostupne, dali putem telefona ili maila ili neko može doći kod nas direktno u ured i sve se možemo dogovoriti. I rado ćete odgovoriti na sva pitanja. Naravno. Majo, hvala puno. Nadam se da ćemo se u budućnosti još koji puta svesti. Želim vam puno sreće u budućem radu, da se javi puno mladih, puno studenata i da nastavite nizati ti sve silne uspjehe. Hvala vama na pozivu i svim našim studentskim slušateljima. Želim puno uspjeha čime god da se bave. Hvala. Bila nam je to Maja koja nam je dala mnoštvo dobrih savjeta, pa eto ako tražite gdje izbrusit vaše vještine, naučit možda nešto novo, steć radno iskustvo, Delta je izvrsno mjesto za vas. Bila je ovo još jedna lagarini Bauštelica koju je pripremila i vodila Ivana Jukić.